Грубий плетений золотий шнур притримував його під правою пахвою, а від лівого бедра звисав дорогоцінний драгоцінній широкий варяйський меч. Замість криватого шолома мав на голові круглу оксамитову шапочку, підбиту сталевою плетінкою. Жовті сап'янці, нашивані золотом, доповнювали його величавий одяг. Свен легко схилив голову перед дівчиною і сів на ослоні напроти неї. — Привіт тобі, боярське дитя! Чи є в тебе охота вислухати моїх слів? Мирослава не знала, що відповісти. Не знаю, відповіла непевно. Не знаю, чи я ось мені слухати слів чужого мужа в неприяві батька, і так моя відповідь не матиме ваги без його слова. Тому краще завжди, аж батько вернеться з Витичева. Ні, дівчино, усміхнувся Свен, я не випадково зайшов до тебе в таку пору. Здавна вже від кількох літ стежить моє око за розквітом твоєї краси. Ти знаєш, а як не знаєш, то я тобі скажу під порукою честі Вікінга. Що велике діло затіяли тямущі мужі цієї землі, а між ними є твій батько та верховний волк Перуна. Кров залив всю землю, а ясні мечі притемнять блиск золотого царського вінка, який везе з Візантії Володимир. Палкі обійми коханої – це найвища насолода, яку може дати мужеві життя, і після неї не страшна вже нікому смерть у бою. Тож не дивуйся, що і я, втомлений боями та не заспокоєний у своєму бажанні, йду за весняним поривом. Чи ти зрозуміла, дівчино? Швидко забилося серце у Мирослави. У цього варяга виявилося цілком все те, чого не доставало Романові, а все ж ливце завмирало на її устах. З глибоко посаджених очей Свена йшов на неї жах перед його безоглядним самолюбством. Чи вона, дочка боярина, є тільки даром льосни для героя? Чи вона не має тих рівних прав, про які так гарно говорив Роман? Роман мав. Доброту і не сліпив її появою героя, не хвалився хоробрістю, не говорив про насолоди, а про спільне довічне життя. Дівчина підняла очі на Свена і побачила, як самовпевнено дивився він на неї. Це вразило її, і вона відповіла спокійно. «Знаю я тебе не від сьогодні, хоробрий воєвода, і твоя слава мусить бути привабою для кожної дівчини. Ти підіймаєшся понад усе мечем. Ти можеш жити сам навіть на самітній високій скелі» а я прив'язана до цієї хати. Ось чому не можу дати тобі відповіді, якої бажаєш. По закону не я, а мій батько, я власником моєї руки, і віддасть її тому, кому захоче». На фрею закликав Свен збентежений ненадійною відповіддю. «Ти бажаєш мене обманути гладкими словами, як мене вже звела гарним лицем, та даремний твій труд. Раз ти зрозуміла мої слова, то зрозумієш і те, що героєві законом є його воля, а не воля інших». «Саме того я жду і прийшов до тебе, а не до батька. Він не стане проти моєї волі, якщо вона буде і твоєю». «Не питай волі людини, яка вже її не має», – відповіла з усміхом Мирослава. «Як то? Ти знаєш, воєвода, що я вже раз об'явила свою волю і пов'язалася з Романом Олешучем? З того часу в нього є до мене право, і хоч він поїхав в далеку Грецію, проте моє слово чули добрі духи нашого посілля». Нехай Олешич сам доходить свого права проти мене, побачимо, чи є сильніша, ось тобі і розв'язка. Так, але чи ти знаєш, герою, що я пов'язала не тільки словом Олешич, але й хустиною князя? Рука, яка посягне по неї, всохне і нема на всій нашій землі сили, яка захистила б її від княжого гніву. Дівчина гукнув нетерпляче свен і затиснув ручку меча. Навіщо ти дратуєш мене замість словом згоди покласти основу новому княжому родові? Саме того князя, якого ти боїшся, береться звалити ота рука, яку подаю тобі. На всіх богів Гелії і Азгарду не мудруй і не отягайся. Гордо піднялися Мирослава свого місця. Вчини це і проголоси своє княже право на місці Володимира. А тоді посягнеш і по хустину, якою він мене пов'язав. Я не рабиня, яку можна взяти з нудьги чи з примхи і кинути потім на посміховище. Я боярська дитина й боярську честь збережу, хоч би мусила шукати помочі у Дніпра та сестриці русалок. Подумай, Валькиру моя, що ти була мені завсіди краща над усі жінки світу, заговорив швидко, наче боявся почути образу. Кращою та милішою, хоч доброго слова, не дала ти мені ніколи. Для тебе я кидаю навіть ласку рогніди. Твоєму синові даю престол Києва, а ти мовчиш? Та в цю хвилину, якби від тону його голосу. Промінь осяяв ум дівчини. Вона найшла зв'язок між подіями останніх днів. хрещення Володимира, ворогування з боку Рогніди та Свена, нарада з Волхвом та Мощанином, виїзд батька. Чи це не зрада? Воєводу, я мовчу і жду, відповіла опановуючи хвилювання. Мій дівочий ум не доріс до твоїх високих поривів. Мене надить твоя сила і слава, але мою любов – може мати тільки той, хто приєднається до нас, хто вйде в наше життя як його учасник, віддасться його ладові. Якщо не можеш, то знівиш цей лад, а тоді твоя воля буде рішати про все та усьому, і тоді я муситиму стати твоєю. Раптовий гамір у сінях перепинив їх розмову. Хтось викликав Мирославу до сіний. З поза дверей долітав виразно хриплий голос Снорре, дворецького рогніда. «Княгиня взиває тебе на розмову», – говорив Снорре. Відомо, як тільки попрощаюсь з гостем, відповіла дівчина, і вернулася у світлицю. Чув я про наказ княгині, зустрів її свен, відходжу. На прощання додам тільки, що від твого слова залежатиме, чи Рогніда має наказувати тобі, чи ти їй. Залишайся в гаразді.